Niyangu ni kwamba huziambo mpenzi umusikele Karibu kwifuata tarifa ya habari mchana huu. Tunaanza kwa mwhotasari wake. Jeremy Misago, muandishi wakituo Icha Iwachu Yu Hai. Bainishu La Gilbert Nijimbere, mjomba wa habari huyo. baada ya kuzungumza mzanai kwa njia ya siumchana waleo jumatatu. Tajuzo katika tarifa hii ya habari. Katibu wa vuguvugu la vijana wachama Madarakani FDD, mkwani Rumonge ni mahabusu katika mahabusu ya Rumonge Tangu mchana wajana jumapili Wizi kwa raia kwa kwa toza faranga kinyume chashiria Ni mojawapo shutuma shutu ma zinazo Na huko katika inchi za ugenini mpenzi msikili zaaji Ni kwa mbajeshi la Rwanda Limemua mtu anaye aminiwa Kwa monajeshi kutoka inchijirani ya DRC katika wilaya ya mpakani ya rubavu Ni katika kipindi hiki ambapo uhusiano katia hizo mbili umubaya Kuhusu wa waasi wa M. Ventua Mengzaidi jungenasi katika tarifa hii ya habari Mimi ni Omer Ndwayo, François Kimana tuunganisha kimitambo Karibu Isa Habari kamili. Jeremy Misago, mwandishi wakituo kituo iwatch you high, bainisho la Gilbert Njimbere, mjomba wa mwanahabari huyo Bada ya kuzungumza naye kwa njia ya simu mchana wa leo Jumatatu. Kwa mjibu wa mwanafamilia huyo, Jeremy Misago hafurahi kueleza mahali alipo. Ni baada ya familia ya Mwandishi huyo wahabari Pamoja na kituo chake cha matangazo jarida la iwachu Kutangaza kupotea kwa muanahabari huyo siku ya jumamosi wiki jana Katibu wa vuguvugula vijana wachama chake siyasa se NDD FDD Kwa ni rumonge ni mahabusu katika mahabusu ya rumonge tangu mchana wajahana jumapili Wizi kwa raia kwa kuatoza faranga kinyume cha sheria ni mmoja wapo shutuma zinazomkabili ulimwengu vigirima na kama zinavyoeleza duru kutoka idara ya polisi mkoa ni hapo watu watano wamewekwa ndani katika mahabusu ya Rutovu mkoa ni Bururi tangu jana jumapili wanatuhumiwa kumuwa muizi wa viazi mviringo kwenye kijiji Mtangaro tarafani ni Homo Josete Ndaikeza katibu tarafa Rutovu, Rutovu Anaotaka raya kuepuka tabia ya kujitolea adhabu Habari hii ya zeno nzambimana inakujia katika sauti ya Romwald niyo ya bivuze. Mwanaume huyo mwenye umre ya mnyaka 45 alikamatuwa katika shama rafiazi mviringo kwenye bondi la kijiji mutangaro trafani lutovu jumapili asubuhi. Duru kutoka kwa polisi, trafani lutovu zinaleza kuwa laia mukamata wale mukamata walimupiga hadi kufa. Tarifa zinazo tolewa na wakazi wakijiji mutangaro zinathibitisha kuwa mwanamume mwenyewe alikuwa mwizi kwa sababu aliwahi kukamati kwa mara katha akiiba katika mashamba na nyumbani hata kuchukuliwa hatua za kisheria kauli moja na viongozi wakijiji hicho wanao mwenezia kuwa mwizi sugu. Polisi tarafani lutovu wanafamisha kufika eneo patu kio na kukuta tayari ameaga dunia. Watu watano wakiwe mwanaume watatu na wanawake wawili wali kematu na polisi wakishukiwa kuhusika katika mawagi ya mwanaume huyo. Hivi wanazuriwa kwenye kituo cha polisi tarafa ni Rutovu. Katibu tarafa Rutovu anathibitisha kutaharifa hizi. Josete Ndaikeza anaomba raie watawariwa wake kuachana na tabia kujikuchukulia sheria mkononi. Endapo wanakamata mshukiwa oharifu afikishwe mbele ya tasisi usika sheria ichukue mkondo wake. Lejo isanganiro ni kiboko yao. Tunasikika silimia miyamoja kutoka mginibu jumbura kwenye masafa ya nane tisa nukta saba Frequence Modulation sawa na miyana moja inchinkati. Hii ni tarifa ya habari. Mbegu zilizopandwa kisasa na vituo sere e, ili kusaidia wazalishaji kupata mbegu safi zinakuenda kuongezwa. Tamko la Adelan nion saba kiongozi wa kituo husika. Na kilimo mkawanikayanza wakati waziara ya waziri mkuu asubuhi ya leo jumatatu kwenye kijiji muna nira ambako kuna tumikia kituo izabu katika kazi za mavuno ya mbegu safi tofauti za viazi muviringo. Habari za kimataifa Rubavu Jeshi la Rwanda limemuwa mtu wanayaminiwa kuwa mwana jeshi kutoka inchigirani ya DRC katika wilaya ya mpakan ya Rubavu. Katika kipindi hiki uhusiano katia inchi hizombili ukiwa mbaya kuhusu wa aswa M23. Kwa mjibu wa RFI kiswahili, ripoti iliyotolewa na jeshi la Rwanda. Inasema mutuhuyo aliekua amevalia magwanda ya jeshi la DRC na ambaye hakutambuliwa maramoja anaminiwa kuwa mwana jeshi wa FARDC. Aida jeshi la Rwanda linasema mutuhuyo alivuka kizuzi cha petite barriere na kuanza kuafiatulia risasi maafis wa usalama. Wakati alipo pigwa risasi na mwanagieshu wa nchi yake Kwepusha madara zaidi Afisa wa DRC Ambaye alikuwa katika eneo la Tukio Na kutotaka kufamika amesema hakuna mwanagieshu wa DRC Aliekuwa na piga doria katika eneo hilo La mpaka Licha ya makabiliano ya risasi kusikika usiku kucha Tukio hilo Limetokea baada ya mapema mwezi huu, ndege ya kivite ya DRC kuvuka mpaka waanga bila ya idini ya kutua katika uwanja wa ndege wa rubavu na kuikasirisha Rwanda. Katika atua nyingine, Raisi Paul Kagame amewataka waaswa M23 Kuweka silaha chini, uh, kuweka silaha chini na kuondoka katika maeneo ambayo wa Medibiti, baada ya mazungumzo na msuluhisho wa jumia ya inchi za Afrika Mashariki, raisi wa, jam, wa zamani wa Kenya, Uhuru Kenyatta, aida, kwa mguu wa tarifa kutoka kwenye ofisi ya Kenya, kagame amekubali kumsaidia raisi huu wa zamani wa Kenya kwenye juhudi zake za kuwahimiza wasio kuacha vita didi ya vikosi vya serikali ya DRC na hatimaye Malabo Rais Theodoro Obiangwema Mbasogo atara, atarajiwa kuendelea kutawala Guinea ya Equatoria baada ya uchaguzi wa Jumapili huku wapinzani wakilalamika, wakilalamika kuwa Ulitokea udanga na ukiukaji wa sharia kwenye uchaguzi huo. Raisi huyo waginea ya ikweta Teodoro Obiang Aliemo Madarakani kwa muda mrefu kuliko kiongozi mwingine ya yote barani Afrika amewania muhula mwingine. Kwa mungibu wa DW, Doche Valley, kiongozi huyo umre wa mnyaka thema ametawala kwa muda wa mnyaka robaina tatu. Katika nchi hiyo yenye uta, utajiri wa mafuta Obiang ali ingia madarakani munamo mwaka wa 979 Baada ya kuangusha utawala wa raisi wa kwanza Ali madarakani tangu nchi hiyo ilipopata uhuru wake Kutoka kwa wakoloni wa uhispania Munamo mwaka wa 968 Katika uchaguzi uliofanyika pojumapili, Obiang anatarajiwa kupata zaidi ya asli 195 ya kura na hivyo kuendelea na muhula wa sita. Msimamizi wavituwa vya uchaguzi, Maria Amparo se Obama ameeleza kuwa zoezila upiga jikura lilikwenda salama. Na katika michezo mpenzi msikilizaji kabla ya kunyanyuka kwenye kiti hiki cha matangazo, ni kwambia kwamba kombe la dunia limeanza kutimua vumbi jana huko Qatar. Na katika michezo wa ufunguzi jana hiyo hiyo, timu ya Qatar ilikubali kichapo cha mawili bila didi ya timu ya, ya, tim ya Equator. Na hundo mwisho wa tarifa ya habari mpenzi msikele zaaji Asante kwa kuwa nasi Shukran kwa Fransua Kimana na mbame kuwa nasi Tungane sakumi katika habari kwa ufupi Bye